Fegyveresek! Egy nap hirtelen, érthetetlenül vége szakadt ennek a boldogságnak. Nyár volt, június. Mint hófehér ludak, bárányfelhők húztak az ég színén, a napfény szárazon hult alá, mintha forró nyári szalma esőzne, s parányi szél sem enyhítette a hőséget. Basa ádnyékban feküdt, nyelvét lógatta, s félig aludt. A falu végéről hirtelen zaj hallatszott. Sok ember és ló közeledett, gyűlöletesen idegen szaguk volt, amiatt még sohasem érzett. Szőre felborzolodott, halkan fenyegetően kurrogott. Fodorbalás meghallotta, kijött. Németek! mondta ilyetten, mikor meglátta az idegeneket. A németek hamarosan odaértek a Fodor portára. Basa minden csontjában érezte az ellenszenvet, a veszélyt, de nyugodtan feküdt tovább. Itt van a gazda, ilyenkor nem illik a kutyának emberek dolgába avatkozni. De szemét egy villanásra lenem nem vette róluk. Fodorbalás beszélt valamit a hangos, büszke idegennek, s Basa érezte hangjában, szagában a rémületet. Nem értettem, mitől fél a gazda, hisz elbántak ők ennyi emberrel, a lovak meg nem veszélyesek. A fegyver hatalmáról Basa nem tudott semmit. Akkor az egyik rettenetesen arcul verte Fodor Balást. Basa fölmordult, majd embernyi súlyával s egy farkas izomzatával erről lezúdult, s hangtalanul, mint egy hófehér árnyék az idegen torkának ugrott. Dílkolni akart. A német földre zuhant, védekezően maga elé kapta a karját, de basa szétharapta, csak úgy recsentacsont. Hallott a gazdája sírós hangján, basa, basa, nem, nem törődött vele. Orrát szaggatta a vad idegen szeme tűzben égett, s nyelvén érezte az embervér sós ízét. A katonák megrémültek a tébújult örjöngő fenevattól, amely mint hófehér lángcsóva szökelt közéjük. Szétugrottak. A megtámadott segítségért kiáltott, dobálta magát a kutya alatt, taszította félre épp kezével a hatalmas álkapcsot, mely torkát kereste. Mellén a durva kutya körön foszlányás szaggatta a ruháit. Végre az egyik katona magához tért, puskát fogott. Basa nem figyelt fel a veszélyre, puskát nem is ismert, és teljesen lefoglalta az az ember, aki megütötte a gazdáját. A német puskája fel volt porozva, s Basa el nem kerüli a halált, ha épp akkor oda nem jön a németek tisztja. Stipek kapitány úr nagy bolondja volt a kutyának, odahaza se asszony, se gyerek, csak egy falka hatalmas vérengző fenevad. Egyszerre megnyerte szívét a nagy, őrjöngő fehér kuvasz. Ilyen még nem volt a gyűjteményébe, ekkora állat. Hat örik, ha szakad, ez hazaviszi. Félreütött a puska csövét. Éve fogjátok meg, parancsolta. Senki sem mozdult. A katonák magukba dörmögtek, nem volt kedvük kikötni a szörnyű állattal. Basa már nem marcangolda az áldozatát, felemelt fejjel figyelt körül, s a német alatta mozdulni sem mert. Parancs, parancs, engedelmeskedni kellett. A katonák kelletlenül félkaréba álltak, és megindultak előre a kutya felé. Basa nem ilyett meg, fenyegetően felmordult, mintha a prédáját féltené. Az idegenek lassan közeledtek, zárult a kör, már csak a nádas felé nyílott egy kis rész. Nem akart, nem tudott menekülni. Eztelen harag dolgozott minden porcikájában, egész testere remegett. Mint a kilőt nyíl vágódott a közeledőkre, azok félreugrottak. Basa ide oda szökelt, összekoczant a foga, mintha légy után kapkodna, mikor elhibázta a célt, de aztán csontot ért, meleg vér csordult le a száján, és ettől még jobban megvadult. Vörös ködbe borított előtte mindent a harcdühe. A katonák kardot rántottak, azt tartották elébe, hogy testüket ne érje. Annak is neki úrod, de az éles pengedő lehűtötte. Megállt, nyalogatta a vállát, s a neki szegeződő kardösvényre. Nézték egymást, az emberek és az állat. ho Ho-ho-hoj, micsoda gyilkos vagy te! – nevetett gyöngéden, s lelkesedve a tiszt, és elhatározta, hogy ezt a kutyát, hatödik haszakat, megszerzi magának elevenen. – Ilyen kutyája még nem volt. Micsoda pompás állat! – sodájára járnod az egész környék. – Olyan buták vagytok, mint a birka! – mondta a katonáknak. – Köppent kell rádobni, bolondok! Vasa látta, hogy a fényes vasak leereszkednek előtte, eltűnnek, szabad az út az idegen testére. Ugrott. Egyszerre valami rossz szagú, vastag ruha esett az órára. Megmarta, de nem volt benne ember. Idekezett a fejét kiszabadítani, dobott egyet a ruhán, de csak jobban és jobban belegabajodott. Hátára is köpeny dobtak, és az emberek rávetették magukat, földre szorították. Basa hiába hánykolódott, lefogták, lábait összekötözték. Akkor a tiszt lerántotta fejéről a köpenyt. Basa feldobta magát a levegőbe, úgy próbálta megmarni, de kötözött lábai tehetetlenné tették. A tiszt elhúzta kezét a kivillanó fogsor elől, és szakértő nyugalommal keményen, gyorsan a kutya orrára ütött. Basa lezuhant, könyv futott a szemébe, s az óra iszonyúan fájt. Még soha sem ütötték meg ilyen kiszámítottan, és soha sem volt így gúzba kötve. Mégsem adta föl a harcot, megint feldobta magát, tehetetlenül, mint egy partra vetett nagyhal. A tiszt nevetett, s az orrára ütött. Háromszor próbálta meg Basa széttépni azt a kegyetlenül biztos kezet, de az ember mindannyiszor gyorsabb volt. Rettenetesen fájt az óra, kimerülten elnyúlt. Nem mert többé támadni. Mostanulta meg, mi a félelem. A tiszt úgy látta, hogy sikerült megtörnie a szép, fehér, bozontos fenevadat. Leparancsolta róla a köpönyeget. Mikor a levegőt érzett a testén, újra őrjöngeni kezdett, s tehetetlen dühébe a maga vállapjába kapott. A tiszt félt, hogy megőrült, s egy vödör hideg vizet öntött rá. Aztán madzaggal összekötözték az állkapcsát, s ázottan, csapzottan félrevitték az út mentére. Szép fehér bundája csupa sár lett a poros földön. Tudta, hogy el van veszve. A düh elszállt belőle, félholtan feküdt, lehuny szemmel, s várta, mikor lesz vége. Orra rettenetesen fájt, egész este didergett a forró nyári napon. Nem nézett fel sem a kiáltozásra, sem a füsszagra, pedig tudta, hogy elpusztítják házatáját, birodalmát. Megérezte a gazda vérének szagát. Lehunt szemmel is tudta, mikor ölik meg a gyermekeket, mikor az asszonyt, és az élet gyengülő, elpárázó illatáról érezte, hol fekszenek az udvarom. Közelükben fekhetett az ő is, az is kiterítve. Nem mozdult, lábai is zsibbadoztak a kötelekben, Srémülten és szorongva várta a maga halálát. Csak akkor nyitotta ki szemét, amikor a gyűlöletes idegenek felemelték és kocsira rakták. Egy pillantásával befogta a leégett házat, a halottakat az udvaron, aztán huppanva leesett a szekér deszka fenekére, és a kocsi zötyögve rázkódva megindult. Nem látott mást, csak a rozzant szekér szétváló deszkáinak játékát. Vitték el a falujából, sőt nem bánta, nem volt ott többé keresni valója. A kapitány egy fekete, vékony kis embert rendelt őrizetére, akit a többiek Johannak hívtak. Johan tudott a kutyákhoz. Fiatalabb korában egy magyar úrnál pecérkedett. Félelem nélkül oldotta meg délben a kutya negét, és húst vizet tett Basa először a keze után kapott, de az orrára vert. A kutyában megint fellobbant a harag, de megkötözött lábaival olyan tehetetlennek érezte magát, hogy hangos koppanással visszaejtette fejét a szekérfenekére, és nem nyúlt se ételhez, se vízhez. Estig szomjazott, nyelve kiszáradt, porrakódott rá. Szaglása is eltompult a tikkasztó hőségben. Estére a kapitány megparancsolta, hogy oldják el a lábát, hogy ne halljon meg a nagy merevségben. Basa először nem akart felállni. Johann azonban addig piszkálta, míg elgyötört zsibbat remegő négy lábára nem emelkedett. Addigra a sovány kis német már kötelet kötött a nyakára. Ravasz húrkot, hogy egy rántással fúdoklásig húzhassa. Basa nem akart már harcolni, csak egy vizet akart. Johan látta a kutya szelítségét. – Megtört érte, ördög király! – mondta neki, és megsimogatta. Basa utálkozva hagyta. Félig holt volt a gyötrelemtől. Sem harcolni, sem ravaszkodni nem tudott a szabadságáért vagy a büszkeségéért. Erélyesen volt. Engedelmesen kapkodta Johan mellett lábait, melyben kellemetlen, gonosz bizsergéssel indult meg a vér. Dereká ért az embernek. Mikor vizet kapott, mohon s engedelmesen ivott. Csak enni nem akart. Így sétáltak felsalázúton, mezőben a táborverő katonák között. Pasa egyszerre csak érezte, hogy ereje percről percre jobban visszatér. Annyit megtanult már, hogy egymaga nem verekedhet meg ennyi emberrel, s ösztöneiben ott bújkált még a megismert félelem. De feltámad benne a szabadulásra vágyó ragazozó készen léte. Nem akart ezek között az emberek közt maradni, akik megölték a gazdáját. Jánborságot tettetve ballagott a német mellett. Johan örült neki, hogy a kutya beadta a derekát, szépen vezetgette a táborverő katonák közt. Elment egészen a kiállított strázsákig. Ott már annyira magabiztos lett, hogy leoldotta a kötelet, és simogatni kezdte a kutyát. Basa beleszagolt az embereken túli sötétbe, ahonnan ide susogott a nádas, idekülte küldte kiáltozó madár üzenetét, párás, hűvös, növény és halszagát. Mint a zsákmányra urana, előre lódult a sötétbe. Hatalmas nyakáról lepattant Johan karja, s basa rohant, rohant a sötétségben, a nádas bújtató, ismerős vadvilága felé.